Коли він відірвався від своїх роздумів, то зауважив, що хор затих. Може, подальших куплетів не знав уже і сам мельник, а може йому просто перестали підспівувати. «Хлопці, а давайте хоча б комбата, га?» – намагався умовити своїх бійців сталкер. «Камбат, батяня, батяня, камбат, ти не ховався за спини, хлоп'ят!» Почав було він, але потім і сам замовк. Загін охопило зловісне заціпаніння. Бійці почали розтискати руки, і коло розпалося. Мовчали всі, навіть Антон, котрий до цього Увесь час марив і бурмотів, Відчуваючи, яку виникло в голові порожнечу, заливається тепла і каламутна рідина байдужості і втоми. Артем намагався виштовхнути її, думаючи про свою місію. Потім розповідаючи подумки дитячі віршики, скільки пам'ятав. Потім просто повторюючи. Я думаю, думаю, думаю, до мене не пролізеш. Боєць, якого сталкер назвав Оганесяном, раптом підвівся і випростався на весь зріст. Артем байдуже звів на нього очі. Ну, мені пора. Бувайте. Попрощався той. Решта тупо подивилася на товариша. Нічого не відповідаючи, тільки сталкер кивнув йому. Оганесян підійшов до краю і без вагань ступив вперед. Він зовсім не кричав, але внизу почувся неприємний звук, суміш сплеску з, з голодним бурчанням. «Кличе! Кличе!» наспівно сказав Ульман і теж почав підніматися. В голові Артема заклинання. «Я думаю, до мене не пролізеш». Застрягло на слові «я». І тепер він просто повторював, сам не помічаючи, що робить це на весь голос. «Я! Я! Я! Я! Я!» Потім Йому сильно непереборно захотілося подивитися вниз, щоби зрозуміти, чи настільки вже огидна і колегка маса, як йому здалося спершу. А якщо він помилився? Згадалося знову і про зірки на кремлівських вежах, далеких і вабливих. І нараз маленький Олег легко зірвався на ноги і... Коротко розбігшись, з веселим сміхом кинувся вниз. Жива трясовина внизу неголосно чавкнула, приймаючи тіло хлопчика. Артем зрозумів, що заздрить йому, і теж почав готуватися вслід за ним. Але через кілька секунд після того, як маса зімкнулася над головою Олега, може, в той самий момент, коли вона відбирала в нього життя, його батько закричав і отямився. Важко дихаючи і зацьковано озираючись на всебіч, Антон піднявся і почав трясти інших, вимагаючи від них відповіді. «Де він? Що з ним? Де мій син? Де Олег? Олег? Олешку?» Поволі на обличчях бійців почав з'являтися осмислений вираз. Почав приходити до пам'яті і Артем. Він уже не був впевнений, що справді бачив, як Олег зістрибнув у вируючу масу. Тому відповідати нічого не став. Тільки спробував заспокоїти Антона, який, здається, невідомим чином відчув, що сталося непоправне. І все більше... І більше розходився. Зате від його істерики заціпеніння остаточно спало із Артема, із Мельника, і з інших членів загону. Їм передалося його збудження, його злісний відчай і незрима рука, що владно утримувала їхню свідомість, відсмикнулася, не мов би обпікшись об ненависть, що кипіла в них. До Артема, та, здається, і до всіх інших, нарешті повернулася та здатність тверезо мислити, яка, тепер він це розумів, зникла вже на підходах до станції. Сталкер зробив кілька пробних пострілів у вируючу масу, але результату це не дало. Тоді він змусив бійця, озброєного вогнеметом. Зняти ранець із пальним з плечей і кинути його за сигналом, як найдалі від поїзда. Наказавши двом іншим освітлювати місце падіння ранця, він приготувався до стрільби і дав відмашку. Розкрутившись на місці, боєць жбурнув ранець і сам ледь не полетів слід за ним, дивом утримавшись на краю даху. Ранець важко злетів у повітря і почав падати метрів за п'ятнадцять від поїзда. «Лягай!» Мельник почекав, поки той торкнувся маслянистої рухливої поверхні і натиснув курок. Останні секунди польоту ранця Артем спостерігав, розтягнувшись на даху. Щойно пролунав звук пострілу, він сховав обличчя у згин ліктя і щосили притиснувся до холодної броні. Вибух був потужний. Артема ледь не зірвало з даху. Склад хитнувся. Крізь заплющені повіки пробилася брудно-помаранчева заграва, розплесканого по платформі палаючого пального. С хвилину. Нічого не відбувалося. Хлюпання і чавкання тресовини не слабшало. І Артем приготувався вже до того, що зовсім скоро вона оговтається від прикрої неприємності і знову почне обгортати його розум. Але натомість шум почав поволі даленіти. «Іде! Воно йде!» Прямо в нього над вухом радісно закричав Ульман. Артем підвів голову. У світлі ліхтарів було чітко видно, як маса, що обіймала недавно заледве не весь величезний зал, зменшується і відступає. Повертаючись до ескалаторів. «Швидше!» – мельник зірвався на ноги. «Щойно воно сповзе вниз!» Всі за мною, он у той тунель. Артем здивувався, звідки у Мельника взялася раптом така впевненість. Але питати не став, списавши колишню нерішучість Мельника на дурман. Зараз сталкер повністю змінився. Це знову був тверезий і стрімкий командир загону, котрий не терпів заперечень. Роздумувати не тільки не було часу, але й не хотілося. Єдине, що Артема зараз цікавило, це якомога швидше накивати п'ятами з проклятої станції, поки дивна істота, що облюбувала підвали Кремля, не схаменулася і не повернулася, аби зжерти їх. Станція більше не здавалася йому дивовижною і прекрасною. Тепер усе тут було ворожим і відразливим. Навіть робітники і селянки дивилися на нього розгнівано з настінних пано. А ті, що посміхалися, робили це вимушено і нудотно. Зістрибнувши або як на платформу, вони кинулися до протилежного кінця станції. Антон повністю отямився і біг, Нарівно з іншими. Тож загін тепер нічого не затримувало. Через двадцять хвилин божевільної гонитви чорним тунелем Артем почав задихатися. Та інші теж утомилися. Нарешті сталкер дозволив їм перейти на швидкий крок. «Куди? Куди ми йдемо?» Наздогнавши мельника, запитав Артем. Гадаю, ми зараз під Тверською вулицею. Незабаром до Маяковської повинні вийти. Там розберемося. А як ви дізналися, в який тунель нам іти? – поцікавився Артем. На карті було позначено, яку ми на генштабі знайшли. Але я про це тільки в останній момент згадав. Хочеш вір, а хочеш ні. Але коли ми на станцію вступили, все зовсім з голови вилетіло. Артем задумався. Виходило, що його захоплення від кремлівської станції, від картини, скульптур, від її простору і величі було наче і не його? Чи не цю чув це морок, навіяний страшним створінням, що переховувалася в Кремлі? Потім він згадав про огиду і страх, який йому стала вселяти станція, коли дурман розсіявся. І в нього зародився сумнів, що ці почуття теж належали йому. Можливо, так само, як до цього передав їм захоплення і прагнення затриматися на станції довше, мурашиний лев. Змусив їх відчути непереборне бажання втікати звідти стрімголов коли вони завдали йому болю. Які почуття взагалі належали самому Артему і зароджувалися в його голові? Відпустило жахітне створіння його розум тепер? Чи це воно продовжує диктувати йому думки і вселяти переживання? В який момент Артем потрапив під його гіпнотичний вплив? Та що вже там, чи був він хоч колись вільний у своєму виборі і взагалі чи міг його вибір бути вільним Артему знову згадалася розмова з двома дивними жителями полянки Він озирнувся за два кроки за ним ішов Антон Він більше не чіплявся ні до кого з питанням про те що сталося з його сином Хтось уже Сказав йому, обличчя батька застигло і омертвіло, погляд був звернений всередину. Чи розумів Антон, що вони були всього за крок від порятунку хлопчика, що його смерть стала безглуздою випадковістю? Але саме вона врятувала життя іншим. Випадковість чи жертва? Ви знаєте, ми ж усі, напевно, тільки завдяки Олегу врятувалися. Це через нього ви прокинулись. Не уточнюючи, як саме це сталося, сказав юнак Антону. Так, байдуже, погодився той. Він нам сказав, що ви в ракетних військах служили, стратегічних. Тактичних, відгукнувся Антон. Точка Іскандер. А системи залпового вогню? Смерч, ураган? Трохи затнувшись, запитав сталкер, який чув їхню розмову. Теж можу. Я надстроковиком був, нас і цього вчили. Та й сам усім цікавився, все хотів спробувати поки не побачив, до чого це призводить. В його голосі не було ні найменших ознак зацікавленості, як не було і стурбованості з приводу того, що про секрети, які він оберігав, тепер знають сторонні. Відповідав він коротко, механічно. Мельник, кивнувши, знову відірвався від них, пішовши вперед. «Нам дуже потрібна ваша допомога», – обережно намацуючи ґрунт, – сказав Артем. «Розумієте, у нас на ВДНХ відбуваються страшні речі», – почав він. І відразу ж осікся, після побаченого ним за останню добу, те, що відбувалося на ВДНХ, вже не так лякало. Не здавалося чимось винятковим, здатним зламати метро і остаточно винищити людину як біологічний вид. З цією думкою Артем упорався, нагадавши собі, що вона знову може бути не його, а нав'язаною ззовні. «Там у нас із поверхні проникають такі тварюки». Продовжив він, зібравшись. Але Антон жестом зупинив його. «Просто скажи, що треба зробити. Я зроблю», – байдуже промовив він. «У мене тепер час є. Як я додому повернуся без сина?» Артем митушливо кивнув і відійшов від дозорного, залишивши його наодинці з самим собою. Почувався хлопець зараз погано вимагати допомоги в людини, котра щойно втратила дитину. З його, з його Артема, вини втратила. Він знову наздогнав Сталкера. Той явно перебував у доброму настрої, відірвавшись від загону, що розтягнувся ланцюжком. Він наспівав собі щось під ніс, і побачивши Артема, посміхнувся йому. Прислухавшись до мелодії, яку мельник намагався відтворити, Артем упізнав ту саму пісню про священну війну, яку співали на даху поїзда. «Знаєте, я спершу вирішив, що це про нашу війну з чорними пісня», – поділився він. «А потім зрозумів, що вона про фашистів. Це хто написав? Комуністи з червоної лінії?» «Хлопче, ці пісні років сто вже, якщо не сто п'ятдесят», – похитав головою мельник. Її спочатку для однієї війни склали, а потім під іншу пристосували. Вона тимі гарна, що під будь-яку війну підходить. Скільки людей буде жити, завжди вважатимуть себе силою світла, а ворогів вважатимуть темрявою. «І думати так будуть по обидва боки фронту», – додав «Про себе Артем!» «Чи означає це...» – його думка знов метнулася до чорних. «Чи може це означати, що для них злом і темрявою є звичайні люди?» Артем схаменувся і заборонив собі думати про чорних як про звичайних супротивників. «Варто тільки прочинити їм двері співчуття...» і їх уже нічим не стримаєш. Ось ти про цю пісню заговорив, що вона на всі часи, несподівано промовив Мельник. І мені що в голову прийшло? У нас така країна, що в ній, правду кажучи, всі часи однакові. Такі люди, нічим їх не зміниш, хоч кілок на голові тиши. Ось Здавалося б, і кінець світу вже настав, і на вулицю без костюма радіаційного захисту не вийти, і всякої погані розвелося, яку раніше тільки в кіно можна було побачити. Ні, не проймеш, такі самі. Іноді мені здається, що й не змінилося нічого. Ось у Кремлі сьогодні побував. Криво посміхнувся він. І гадаю... Загалом, там нічого нового. Те ж саме діється, що й раніше. Я навіть тепер не дуже і впевнений, коли нам цю заразу закинули. Тридцять років тому чи триста? А хіба триста років тому така зброя була вже? Засумнівався Артем. Але старк... Сталкер нічого не відповів. Зображення великого черв'яка на підлозі зустрічалися їм два чи три рази, але ні самих дикунів, ні жодних слідів їхньої недавньої присутності помітно не було. Якщо після першого малюнка бійці насторожилися, перегрупувавшись так, щоб було зручніше оборонятися, то після третього напруга спала. «Не збрехали, значить, і справді сьогодні святий день. На станціях сидять, в тунелі не виходять», – з полегшенням зауважив Ульман. Сталкера турбувало інше. За його розрахунками виходило, що місце, де був вихід у метро і починався перегін, що вів до ракетної частини, мав бути зовсім близько. Кожну хвилину, звіряючись з перемальованим від руки планом, він неуважно повторював. Десь тут. Чи не це? Ні, кут не той. Та й замок Уже повинні би підходити. Зрештою, вони зупинилися на роздоріжжі. Наліво був загротований глухий кут, в кінці якого виднілися рештки гермоворітів. Праворуч, наскільки вистачало світла ліхтарів, ішов у перспективу прямий тунель. Воно. визначив мельник, приїхали. По карті все сходиться. Там, за ґратами, обвал, як на парку перемоги. І лаз повинен бути, біля якого третяка зняли. Так. підсвічуючи план. Кишеньковим ліхтариком він розмірковував у голос. Від цієї розвилки перегін прямо до того дивізіону йде, а цей – до Кремля. Ми звідти прийшли, правильно? Потім разом із Ульманом він проліс за грати, і хвилин десять вони блукали по закутку, оглядаючи з ліхтарем стіни і стелю. Усе гаразд, є прохід, цього разу в підлозі. Ляда кругла така, на каналізаційний люк схожа. Повернувшись, повідомив сталкер. Все, ми на місці. Перекур. Щойно, скинувши рюкзаки, всі розсілися на підлозі. З Артемом сталося щось дивне. Незважаючи на незручну позу, його миттєво зморив сон. Чи то далася взнаки накопичена за останню добу втома, чи то отрута від паралізуючої голки все ще продовжувала діяти, даючи побічні ефекти. Артем знову побачив себе. Він прокидався в наметі на ВДНХ, який в попередніх снах на станції – було похмуро і безлюдно. Не усвідомлюючи ще цілковито, що все йому може тільки снитися, Артем все ж наперед знав, що з ним зараз станеться. Звично вже, привітавшись з дівчинкою, котра гралася, він не став їй ні про що розпитувати. Натомість прямо попрямувавши до колій. Віддалені крики і благання про пощаду його майже не злякали. Він знав, що нав'язливий сон він у бачить із іншої причини. І причина ця чиїлася в тунелях. Він повинен був розкрити природу загрози, розвідати обстановку і повідомити про неї союзників з півдня. Але щойно його згорнула темрява тунелю, впевненість у собі і в тому, що він знає, навіщо знаходиться тут і як йому чинити далі, випарувалася. Йому знову стало страшно достоту, як коли він уперше вийшов за межі станції самотою, і достоту, як тоді, лякала його навіть не сама темрява, і не шарудіння тунелів, а невідомість. Неможливість передбачити, яку небезпеку приховують в собі наступні сто метрів перегону. Неясно, як про події, що відбулися з ним у минулому житті, згадуючи, як чинив у попередніх снах. Він усе ж вирішив не піддаватися цього разу страху, а йти вперед, поки не зустрінеться віч навіч із тим, хто криється в темряві чекаючи його. Назустріч йому хтось ішов, не поспішаючи з тією самою швидкістю, з якою просувався вперед Артем. Але не його боязкими, скрадливими кроками, а впевненою важкою ходою. Юнак завмирав, віддихуючись. Зупинявся і той, і інший. Артем поклявся. Цього разу не бігти, що не трапилося. Коли до прихованого темрявою двійника залишалося, висновуючи зі звуку, метрів три, коліна в Артема вже не просто тремтіли, а ходили ходором, але він усе ж знайшов собі сили зробити ще один крок. Відчувши шкірою обличчя легке коливання повітря через те, що хтось наблизився до нього впритул, Артем не витримав. Змахнувши рукою, він відштовхнув невидиму істоту і кинувся бігти. Цього разу він не спіткнувся і біг нестерпно довго, годину чи дві. Але рідна станція десь запропастилася. Не було ніяких станцій, узагалі нічого, тільки нескінчений темний тунель. І це виявилося ще страшніше. «Гей, годі спати, летучку проспиш!» – штовхнув його в плече Ульман. «І як тобі вдається?» – заздрісно додав він. Артем стрепенувся і винувато подивився на інших. В Восновуючи з усього, забувся він всього на кілька хвилин. Загін сидів колом, в центрі якого розташовувався з картою мельник, показуючи і пояснюючи. Ось, міркував він, до місця призначення, напевно, кілометрів двадцять буде. Це нічого. Якщо швидким кроком і без перешкод, за півдня встигнути можна. Військова частина знаходиться на поверхні, але під нею бункер, і тунель веде до нього. Однак часу думати нема, нам доведеться розділитися. Прокинувся? Ти повертаєшся в метро. Ульмана до тебе приставлю, сказав він Артему. І я з іншими. Іду до ракетного дивізіону. Артем відкрив було рот, збираючись протестувати, але сталкер перервав його нетерплячим жестом. Нахилившись до звалених в купу рюкзаків, Мельник почав розподіляти спорядження. Ви берете два захисних костюми. У нас залишаються чотири. Невідомо, як там вийде. Плюс рації. Одну вам, одну нам. Добре, що я на складі всього набрав вдвічі більше, ніж треба було. Похвалив він себе. Отже так, тепер інструктаж. Ідете на проспект Миру. Там вас повинні чекати. І я відправив гінців. Через день він подивився на наручний годинник. Рівно через 12 годин підніметеся на поверхню і ловіть наш сигнал. Якщо все гаразд, і ми в ефірі – наступна стадія операції. Завдання – підібратися до ботанічного саду якомога ближче, залізти вище і допомагати нам наводити і коригувати вогонь. Площа ураження у смерча обмежена, а скільки там залишилося ракет – невідомо. «Асад чи маленький? Ти не бійся!» – заспокоїв він Артема. «Це все Ульман робити буде. Ти там так, для параду. Користь від тебе теж, звичайно, є. Принаймні, знаєш, як ці чорні виглядають. Я гадаю», – продовжив він, – «останькінська вежа для неведення дуже навіть підходить. У неї є таке потовщення всередині. В цьому на вершнику ресторан був. Там ще подавали крихітні бутербродики з ікрою за захмарними цінами. Але люди туди не через них ходили, а через вигляд на Москву. Ботанічний сад звідти, як на долоні. Спробуйте на вежу потрапити. Не вийде на вежу, поруч стоять багатоповерхові будинки, білі такі, буквою «П». Якщо вірити рапортам, майже безлюдні. Так, ось вам карта Москви. А це нам. Там уже все по квадратах розбито. Просто дивитися і передаєте. Решта за нами. Нічого складного, запевнив він. Питання. А якщо у них там нема ніякого гнізда? Запитав Артем. «Ну, на нема й суду нема!» – сталкер ляснув долонею по карті, даючи зрозуміти, що обговорювати таку неймовірну ситуацію немає наміру. «Так, у мене тут для тебе дещо є», – додав він, підморгнувши Артему. Заглянувши у свій ранець, мельник дістав звідти білий поліетиленовий пакет з витертою кольоровою картинкою на боці. Артем розгорнув його і дістав паспорт, виправлений на достатньо пошарпаному бланку, і дитячу книжку, вкладеною в неї заповітною фотографією, яку він знайшов у занедбаній квартирі на Калінінському. Захопившись пошуками Олега, він залишив свої скарби на Київській, а Мельник не полінувався взяти і ніс із собою весь цей час. Сидячи поруч, Ульман недомислено подивився на Артема, потім на Сталкера. «Особисті речі!» – з посмішкою розвів руками Мельник. Артему раптом захотілося сказати щось тепле і добре. Але той уже піднімався зі свого місця, роздаючи накази своїм бійцям. Він наблизився до зануреного в свої думи Антона. Хай щастить! Артем протягнув дозорцю руку. Той мовчки кивнув, надягаючи на спину рюкзак. Очі у нього були зовсім порожні. Ну, все. «Прощатися не будемо. Відраховуйте час», – сказав мельник. Він розвернувся і, більше не кажучи ні слова, пішов геть.